У Біла вистачило розуму не сперечатися з великими хлопцями, коли ті вискочили з кущів з лицями роздратованих мисливців, що переслідують якогось звіра, котрий уже встиг покалічити одного з них. А от Едді той необачно розтулив свого рота, тож Генрі зігнав злість на ньому. А вже ж Біл знав, хто вони такі. Генрі, Регайло і Віктор були, мабуть, найгіршими хлопцями в дерійській школі. Пару разів вони були побили Річі Тозіра, з яким приятелював Біл. На погляд Біла, в цьому почастий винен був і сам Річі. Не на порожньому ж, бо місці його прозвали Базікалом. Одного дня у квітні, коли ця трійця проходила повз нього на шкільному подвір'ї, Річі сказав щось про їхні коміри. У кожній стрійці комір було підвернуто вгору, точно як у Віка Мороу в джунглях чорної дошки. Блекборд джангл Джангл», культовий фільм за одноіменним романом 1954 Айвена Гантера, один із псевдонімів Сальваторе Ломбіно, написаним ним з досвіду 17 днів роботи викладачем у профтехучилищі в Бронксі, Жорсткому районі Нью-Йорка. Віктор Вік Мороу, 1929 1982 Актор, який дебютував у цьому фільмі, ставши потім зіркою телесеріалів, загинув, коли на нього упав гелікоптер на зйомках фільму Спілберга «Присмеркова зона». Біл, який сидів неподалік, апатично граючись під будівлею школи з скляними кульками, насправді всього цілком не почув. Не дочув всього також і Генрі з його дружками, але їм вистачило і почутого, щоб розвернутися до річі. Біл припускав, що Річі хотів сказати те, що потім сказав, стиха. Проблема була в тім, що насправді Річі тихого голосу не мав. «Що ти оце щойно сказав, ти, мале, чотири оке чуперадло?» – поцікалився Віктор Кріс. «Нічого я не казав», – відповів Річі і на цьому запереченні, разом з виразом його обличчя, яке цілком розважливо виказувало збентеження і переляк, все могло б і скінчитися. От тільки рот у річі був, як той напіввиїжджений кінь, що має звичку вибрикувати абсолютно без жодної причини. Тепер він раптом додав, вам варто повиколупувати сірку в себе звук, пацани, хочете трохи вибухівки? Вони на мить застигли, дивлячись недовірливо на нього, а потім кинулися навздогін. Зі свого місця під стіною заїкувати Біл бачив цю нерівну гонитву від самого її початку до цілком передбачуваного кінця. Жодного сенсу не було втручатися. Ті троє розбешак залюбки побили б двох хлопчиків по ціні одного. Річі побіг по діагоналі через ігровий майданчик малюків, перестрибуючи орелі дошки та маневруючи між висячих гойдалок. І зрозумів, що забіг до глухого кута тільки коли вдарився об сітчасту огорожу між ігровим подвір'ям та парком, яка відмежовувала територію школи. Там він спробував видертися на цю сітку, чіпляючись за нею скорченими пальцями і нашукуючи опори носиками кросівок, і подолав уже, мабуть, дві третини шляху до її верху, коли Генрі з Віктором Крісом стягнули його знову вниз. Генрі, вхопившись за спину його курточки, а Віктор – за зад джинсів. Коли вони відривали його від огорожі, Річі верещав. Він вдарився спиною об асфальт. Окуляри його відлетіли геть. Він потягнувся по них рукою, і Регайло Хаггінс відбив їх ногою ще далі. Ось чому одну дужку в них цього літа було полагоджено за допомогою клейкої стрічки. Білл скривився і пішов навкруг школи до її фасаду. Він побачив, що міс Моран, одна з учителюк четвертих класів, уже поспішає, аби це припинити. Але розумів, що вони ще до того встигнуть добряче надавати Річі. І на той момент, коли вона врешті підбіжить, Річі вже плакатиме. «Рюмса-клаша, рюмса-клаша, погляньте на рюмса-клаша». Сам Біл мав з ними тільки дрібні проблеми. Звичайно, вони насміхалися з його заїкуватості. Подеколи до простого глузування додавалася жорстокість. Одного дощового дня, коли всі йшли ланчувати до спортзалу, Ригайло Хаггінс вибив з руку біла його торбинку з їжею і наступив на неї підошвою свого мотоциклетного чобота, розчевивши все, що було всередині. «Ой, лишенько!» – скрикнув Ригайло в удаваному жаху. Рясучи піднятими руками собі перед обличчям. Твій ланч її її банько. І вирушив прогулянковою ходою по коридору туди, де спираючись на питний фонтанчик біля дверей хлопчачого туалету, мало не до грижі надривався реготом Віктор Кріс. Хоча тоді все відбулося не так уже й погано, біл випросив половину сандвіча з арахісовим маслом і джемом у Еді брака, а Річі радий був віддати йому фаршироване яйце, мати пакувала йому в ланч такі яйця кожного другого дня, і він заявляв, що від них йому блювати хочеться. Але треба не попадатися їм на шляху, а якщо цього не вдалося, намагатися стати невидимим. Еді забув ці правила, тож вони його і потовкли. Він ще не так погано почувався, поки великі хлопці пройшли вниз течією і перебріхали на протилежний берег. Хоча кров струменіла в нього з носа фонтаном. Коли сякальник Еді промок вщент, Білл віддав йому свій та змусив покласти руку на зашийок і закинути назад голову. Білл згадав, як його мати примушувала це робити Джорджії, бо в Джорджії траплялися носові кровотечі. Ох, як же ж це боляче думати про Джорджа. А коли звуки бізонячого продирання великих хлопців крізь пустовище цілком завмерли вдалині, і кров Еді з носа зовсім перестала, от тоді за нього жорстко взялась його астма. Розчапірюючи і стискаючи, мов слабенькі пастки пальці, він почав хапати ротом повітря. Дихання флейтою посвистувало йому в горлі. «Лайно!» – шарпнувся навдиху Еді. «Астма! Спазми!» Покопавшись у себе в кишені, він нарешті витяг інгалятор. Той був майже точнісінько таким, як пляшечка Віндекса, того типу, що з розпилювачем згори. Упхнувши його собі до рота, Едді натиснув пускач. Краще? занепокоєно спитав Біл. «Ні, він порожній», – подивився Едді панічними очима, що проказували. «Я впіймався, Білий, я впіймався!» Порожній інгалятор викотився йому з руки. Так само весело плескотів собі потічок, ані трохи не переймаючись тим, що Едді Касбрак ледве може дихати. Білл недоречно подумав, що ті великі хлопці були праві в одному. Це була справді цяцькова гребля. Але ж вони, чорти, забирай, бавилися, і він відчув раптово морочливу лють через те, що все обернулося таким чином. Тримайся, Едді, промовив він. Наступні хвилини з сорок, Біл сидів поряд з ним. Його надії на те, що напад астмиведді будь-якої миті припиниться, поступово розчинялись у тривозі. На той час, коли з'явився Бен Генском, тривога вже стала справжнім страхом. Напад не тільки не вщухав, він погіршувався. А аптека на Сентл Стріт, де Едді отримував балончики, містилися звідси майже за три милі. Що як він вирушить поліки Едді, а повернувшись, знайде його непритомним. «Непритомним» або «Не всирайся, будласочка, не думай про таке!» Або навіть «мертвим» наполігне благанно його мозок. Як Джорджі мертвим, як Джорджі!» «Не будь таким засранцем, він не помре!» «Ні, мабуть, ні. Але що, як він повернеться і знайде Едді в Коуме?» Біл усе знав про Коуми. Він навіть самостійно дійшов висновку, що ця назва походить від отих величезних довгих хвиль, на яких серфери катаються на дошках на Гаваях, І це здавалося цілком слушним. Врешті-решт, що таке Коуми, як не хвиля, якою людині затопило мозок. Коума. Гребінь. Океанська хвиля, що зароджується на глибокій воді і лине до берега довгим валом. Слова «гребінь» та «кома» вимовляються в англійській однаково «коуме». Однак пишуться зовсім по-різному. У серіалах про лікарів, таких як Бен Кейсі. Бен Кейсі. 1961-1966. Найпопулярніший свого часу медичний серіал про молодого талановитого інтерна та його переможні конфлікти з консервативним менеджментом клініки. Люди повсякчас опиняються в Коуме і інколи залишаються там попри всі сердиті окрика Бена Кейсі. Отак він і сидів там, розуміючи, що мусить їхати, бо залишаючись тут, він нічим не міг допомогти Едді, але не хотів полишати його самого. Якась ірраціональна забобонна частина його душі була впевнена, що Еді западе в Коуме тієї ж миті, щойно він, Білл, повернеться до нього спиною. А тоді він поглянув угору за течією і побачив, що там стоїть Бен Генском. Звісно, він знав, хто такий Бен. У будь-якій школі найтовща дитина має свою власну нерадісного гатунку славу. Бен учився в паралельному п'ятому класі. Білл інколи бачив його на великій перерві, як він стоїть сам один, зазвичай десь у кутку, дивлячись у книжку і під'їдаючи щось із торбинки для ланчу, Завбільшки, як мішок білизни для прання. Дивлячись на Бена, зараз Біл подумав, що виглядуть того навіть гірший, ніж у Генрі Баверза. У таке важко було повірити, але ж правда. Біл не міг аній найменшим чином собі уявити, в якій катастрофічній битві ці двоє побували. Волосся з засохлими кавалками грязюки стерчало в Бена з торчма дикими шпичаками. Його светр, чи майка-светр, важко було сказати, чим воно було на початку дня, та й лайна варти було наразі це питання, перетворився на збиту руїну, замазану нудотною сумішю крові і зеленої трави. Штани його зяяли дірами на колінах. Він помітив, що Біл дивиться на нього і трохи відступив. Очі зробилися настороженими. «Не чекай», – погукав Біл. Він підняв у повітря порожні руки, розкривши вперед долоні, показуючи, що він безпечний. — Нам потрібна допомога. Бен підійшов ближче, очі все ще насторожені. Хода в нього була така, ніби одначе й обидві ноги буквально його вбивають. — Вони і пішли, Баверс, і ті парубки? — Так, — відповів Біл. — Слухай, ти можеш побути з моїм другом? Поки я поїду, привезу йому ліки у нього. А -а, а а. Астма? біл кивнув. Бен пройшов решту шляху до решток греблі й болісно опустився на одне коліно біля Едді, який лежав на спині з майже цілком заплющеними очима, важко дихаючи. Котрий з них його вдарив? нарешті спитав Бен. Він подивився вгору, і на обличчі цього товстуна Біл побачив ту саму безсилу люті, яку нещодавно відчував сам. Генрі Баверс? біл кивнув. Так я й думав. Звісно, катай, я побуду з ним. Д -д дякую. Ай, не дякуй мені, промовив Бен. Перш за все, це через мене вони напосілися на вас. Катай, поспіши, я мушу повернутися додому на вечерю. Біл пішов, не сказавши більше нічого. Добре було б сказати Бенові, щоб не брав це так близько до серця. У тому, що трапилося, провина Бена була не більшою за вину Едді, який з великого розуму розтулив свого рота. Такі парубки, як Генрі та його дружки, самі собою – катастрофа, що чекає, якби їй трапитися. Дитяча версія потопів, торнадо, каменів у жовчному міхурі. Добре було б це сказати, але він зараз був такий накручений, що це забрало б у нього 20, а чи й більше хвилин. А за цей час Еді міг запасти в Гоуме. Це була ще одна річ, про яку він дізнався в лікарів Кейсі Кілдера. Джеймс Кілдер, кіногерой, молодий лікар, який уперше з'явився у серії фільмів, починаючи з «Інтерни не можуть брати грошей 1937. -й. У 1961 -му, 66 -му роках на каналі NBC ішов серіал «Доктор Кілдей, який конкурував з серіалом «Бейкейсі» каналу ABC. Людина ніколи не входить у коуми. Людина завжди западає до неї. Він побіг вниз по течії, озирнувшись назад один раз, і побачив, як похмурий Бен Генском збирає біля води каміння. Якусь мить біл не міг второпити, навіщо він це робить, а тоді зрозумів – це арсенал боєприпасів, на той випадок, якщо вони повернуться.